Két héttel ezelőtt, ugye, Lázárnak a feltámadását néztük. Számomra a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Jézus Krisztus, Isten. Oda ment egy négy napos hullához, szólt, és kijött a sírból. És végig ezt látjuk János evangéliumában. János próbálja őt megmutatni az embereknek, hogy ő az Isten, ő az, akire vártak. És a múltkori részünkben, ugye, ha feltetted azt a kérdést, hogy milyen volt Jézus, akkor azt mondod, hogy Jézus a csodálatos Jézus, aki előtt nincsen akadály. Nem, mindent, bármit meg tud tenni. Nagyon nagy bátorítás szerintem erre nézni, hogy egy négy napos halottat föl tudott támasztani. Jézus Isten, ő megváltó. De jó tudni, hogy az a megváltó ott él a szívedben. Ha te őt meghívtad az életedbe, akkor ugyanaz a megváltó ott él a szívedben. És olyan jó, hogy Pál az egyik helyen, a, nem tudom most pontosan a, a, a levélben, egyik levelében azt mondja, hogy, hogy abval az erővel akar bennünk munkálkodni, ami föltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. Ugyanabbval az erővel akar munkálkodni bennünk. És olyan jó tudni ezt, hogy hogy Jézus ezzel az erővel akar, meg tud munkálkodni az én életemben, vagy a te életedben vannak olyan elveszett helyzetek, amire azt mondod, hogy biztos, hogy nem így lesz, mert emberként így gondolkozunk, de a megváltódnak semmi sem lehetetlen, ha az ő akarata szerint van, akkor akár azt mondja egy hullának, hogy kelljen fel, és feltámad. A halott ember. Szerintem ez nagyon jó így nézni Jézusra, hogy ilyen, ami megváltunk. Ugye beszéltünk arról, hogy, hogy Isten néha engedni fog minket meghalni. És számomra ez volt egy nagy, nagyon szembeötlő, erős kép a, a múltkori részünkben, hogy, hogy Isten néha hagyja a hívő embert idézőjelbe, egy lelkileg élőt hagyja, hogy fizikailag meghaljon. Mit jelent az? néha olyan helyzetekbe tesz minket, amikor belehalunk, tehát akár anyagilag, hogyan nem, és Jézus nem jön, hogy segítsen, sőt, megvárja, amíg belehalunk, igaz? Azt láttuk ebben a, ebbe a részben, és amikor már kész van vége, és elveszett a helyzet, ugye, akkor ő elindult, amikor megtudta az atyától, hogy Lázár már halott, akkor indul el, és végez egy hatalmas csodát, Lázár feltámad, nem késett el a segítség, ugye? A keresztény embernek nem késett el a segítség, és Isten széles körül megmutatja az ő dicsőségét ott az embereknek. És Isten megengedi ezt, és egyre inkább tapasztalom azt, hogy, hogy Isten így munkálkodik ebbe az elveszett, halott világba, hogy hagy minket meghalni. De nem úgy gondoljuk, ugye? Sokszor azt gondoljuk, hogy úgy munkálkodjon, hogy mindig minden rendben van, hogy van munkám, van pénzem, van minden, és akkor ebből az emberek látják Isten dicsőségét az életembe. De mennyire nem igaz, és mennyire félrevezető ez a tény, ha azt mondjuk, hogy Isten mindig így munkálkodik. Mert nem igaz. És megkeseredhetünk, ha azt gondoljuk, hogy Isten mindig így fog munkálkodni. Nem igaz. Jézust látjuk, hogy teljesen máshogy csinálta. Hűséges volt Lázárhoz, ugye? nem késett el a segítség, de teljesen más, hogy gondolta, mint ahogy ők gondolták volna, hogy Jézus azonnal ugrani fog, és még mielőtt meghalna, gyorsan odaér, és meggyógyítja. Teljesen más, máshogy csinálta Jézus. Számomra azért jó így nézni az evangéliumot, mert megdöbbentő, hogy ahogy megismerem a megváltómat egy teljesen más szemszögből. És remélem, hogy így ti is így vagytok. Ebben. Olvasom a tizenegyedik rész 46-tól 48-ig. De némelyek azok közül elmennének a farizeusokhoz, és elbeszélé, elbeszélék nékik, amiket Jézus cselekedett. Egybe ezért a papi fejedelmek, papi fejedelmek és a farizeusok a főtanácsot, és mondának, mit cselekedjünk. Mert ez az ember sok csodát művel. Ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk, elveszik tőlünk mind a helyet, mind a népet. János egy kis bepillantást ad nekünk abba, hogy, hogy milyen, miért volt ez az összeesküvés. És egyre inkább meglátjuk az ő szívüket, ugye, hogy irítség van a szívükben. Azért cselekszenek így, azért akarják el, elkapni Jézust és megölni, mert hogyha jön Jézus, akkor letaszít minket a, a jó pozíciónkból, a trónról. Ugye eddig övéké volt a, a, a törvényeskedésnek a hatalma, igaz? Hogy azt mondták, hogy de csak így fogad el benneteket, Isten, ha így jöttök, és fizessétek meg, és váltsátok ki a rossz áldozatotokat, és mi adunk egy másikat. És hatalmas vagyonhoz jutottak a törvényeskedés, vagy a törvény magyarázásából, Ugye ott voltak ezen a hatalmon. Jött Jézus aki azt mondta, hogy csak bánjátok meg a bűneiteket, és jöhettek, a, jöhettek az atyához. Jézus a kegyelmet hozza, letaszítja őket a trónról. Elvesztik a pozíciót, ugye, az uralkodást, és itt látni azt, hogy Jézus sok-sok csodát tesz, mi legyen. Hát jönnek a rómaiak, kiveszik a kezünkből a, az uralkodást, nem lesz többé pozíció, nem lesz jó megélhetés, hogyha ő kerül itt helyettünk a helyettünk a trónra, tehát féltékenységből cselekszenek. És ugye így van ez, mert aki Jézussal, Jézussal szembe kerül ebben a világban, meg akkor, aki Jézussal szembe került, föl fogja tenni ezt a kérdést, amit ők, ők föltettek, hogy na akkor most mi legyen? Mert egy trónfosztásnak kell bekövetkeznie. Azt fogjuk látni a mai, mai részünkben nem inkább, hogy milyen Jézus, hanem hogy hogyan szeretné, hogy az ember imádja őt. És az első pont itt, amit látunk, hogy igenis, ha te szembe kerülsz Jézussal, amikor én szembe kerültem Jézussal, föl kell tennem a kérdést, hogy most mi legyen, ki lesz most az Úr? És ők, az, ők féltették a pozíciójukat ott a trónon, hogyha jön Jézus, mindent elveszítünk. De ez a helyzet. Ha jön Jézus, mindent elveszítesz. El kell, hogy veszíts. Mert ő neki kell odaülni a trónra. Vagy maradsz te a trónon, vagy ő lesz. Nincsen, nincsen középút. Erről látunk majd egy majd példát ebben a, ebben a részben, amit megnézünk. A két utat, vagy ezen az úton vagy, vagy másikon. Nincsen közép. Nincsen, én szeretem Jézust, de a világot is szeretem. Vagy erre megyek, vagy arra megyek. Azt látom Jézusnak a, az, imá, az imádatában, hogy vagy így imádom őt, vagy sehogy ő maga azt mondja, hogy vagy ennek az Úrnak szolgálsz, vagy a másiknak. Nincsen közép, közép út. És ha jegyzetelsz, írt fel a Máté 10, 34-től 39-ig elnézést, megint nem sikerült felraknom ilyen PowerPoint-ra, hogy olvashassátok, majd dolgozom ezen a dolgom. De, de Jézus ott arról beszél, hogy, hogy én azért jöttem erre a világra, hogy kardot hozzak. És ez az, ami ott magyarázza meg, hogy Miért jött ő? Azért jött, hogy az emberet, embert egy választás elé állítsa. És ha észreveszitek, ebbe a mai világban is így van. Ha Jézus neve följön, akkor mindig valaki valahova áll egyből, nem? Hogy én nem hiszem ezt. Én, én meg hiszem. Ugye, kell, hogy egy választást hozzon. És Jézus azért jött, hogy téged meg engem egy választás elé állítson. Merre fogsz menni? Ki fog ülni a trónon az életedben? Mert Isten az, aki teremtette az embert, és Isten az, aki nagyon hamar el fogja hozni már a, a végét ennek a világnak, és Jézus azért jött, hogy döntsünk. Mellette, vagy ellene. Ez nagyon fontos. Nincsen Nincsen középső út, nem létezik olyan imádat. És az jut eszembe, amikor az vagy csak egy apró gondolat ide, egy hamis, hamis illatot próbáltak hozni Isten imádatába. És Isten megölte őket. És azt mondta, hogy milyen durva ez az Isten. Miért így csinálja ez az Isten? Azért, mert Isten csak Isten módján lehet imádni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy lássátok, hogy az Úr megmondja nekünk, hogy hogyan kövessük őt, hogyan menjünk utána. Sok keresztényt látok, aki mindig elégedetlenkedik. Miért nincs így, miért nem áld meg, miért nem ezt csinálja? De a kérdés szerintem az, hogy te helyesen imádod Isten? Én helyesen imádom Isten? Úgy csinálom, ahogy ő mondja? Mert akkor jogos, a, a, nem tudom, a, a követelésem hogy uram, ágy, ágy meg, mert jogunk van, mint fiúknak azt mondani, hogy tessék, uram, áldj meg, itt vagyok, én teszem a te akaratodat. De kérdés, hogy helyesen imádjuk-e imádjuk -e őt. Olvasom a 49-től az 57 versig. Egy pedig ő közülük Kajafás, aki a főpap volt abban a, az esztendőben, mondanék neki: meg sem gondol, meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép elne veszen. Ezt pedig nem magától mondotta, hanem mivel hogy abban az esztendőben főpap volt, jövendőt mondott, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népért. Nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszélett gyermekeit egybegyűjtse, amma naptól ezért azon tanakodának, hogy őt megöljék. Jézus ezért nem jár többén nyilvánosan a zsidók között, hanem elméne onnan a vidékre, a pusztához közel, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodik az ő tanítványaival. Közel volt pedig a zsidók húsvétja, és sokan menének fel Jeruzsálemben a vidékről húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresék ezért Jézust, és szólnak vele egymással a templomban, állván, mit gondoltok, hogy nem jön év fel az ünnepre. A papi fejedelmek pedig, és a farizeusok is, parancsolatot adának, hogyha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse meg, hogy őt megfogják. Ők azt a döntést hozzák, ezek a farizeusok, hogy, hogy meg kell ölni. Ott vannak a választás előtt, Elfogadjuk őt, mint messiást, vagy nem, és sok azt a döntést hozzák, hogy meg kell ölni, el kell pusztítani. Mert nézzétek meg, mennyi mindent veszthetünk, hogyha engedünk ennek az embernek, és ő fog, ő lesz a vezető. Ez egy ilyen elég erős lelki kép, neked, meg nekem. Igen, sok mindent veszthetsz, amikor Jézus kerül a trónra, de mennyi mindent nyerünk amikor ő lesz a királyunk. És az ember ebben kerül szembe, ugye? Még ma is. Hogyha Jézusnak engedelmeskedem, akkor mit veszthetek? Te is, én is ma reggel föltettük ezt a kérdést. Kinek engedelmeskedünk? Ki a királyunk? Ki ül ezen a trónon? És ők azt, azt döntötték, hogy el kell távolítani. Meg kell ölni Jézust. De menjünk tovább, mert látunk egy kontrasztot itt. Van, egy, van valaki, aki meg akarja ölni, és a következő résznek az elején látunk valakit, aki pedig imádja, imádja az urat. Az első három verset olvasom a tizenkettedik részből. Jézus ezért hat nappal a húsvét előtt Méne Betániába, ahol... A meghalt lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítének ezért ott néki, és márta szolgával a fel, lázár pedig egy vala azok közül, akik együtt ülnek vala ővele. Márja azért eljövén, egy font igazi, drága nárdúsból való kenetet. A megkené a lábait, és ö, megtörlé annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelik a kenet illatával. És látod, hogy nagy, nagy bulit szerveznek, elég sok idő eltelt egyébként em, Lázár feltámadása óta, de, de azért rendezik szerintem ezt a nagy, nagy bulit, ezt a nagy... Em, rendezvényt, mert Lázár föltemet, hát Jézus tiszteletére és Lázár, Lázár tiszteletére látott, hogy egy nagy, nagy lakomát rendeznek, és egy tipikus jelenet, mindenki szereti úgy Jézust, ahogy csak bírja, ugye? Látott, hogy Márta, aki mindig, mindig a pakolásban jeleskedett, és a főzésben, és a a szolgálatban ő megint azt csinálja, ugye, legyen jó kaja, el tudom képzelni, mindent megtesz, mert ott van Jézus, és mert föltámadta testvérem, mindent megtesz, hogy minden rendben legyen, hogy finom kaja legyen. És látod Máriát, aki megint Jézus lábainál van, és ő is kifejezi, kifejezi az imádatát ugye, ugye Jézusnak. Megkeni a, a lábait nagyon drága, nagyon drága kenettel. Látod ezt a kontrasztot? Az egyik azt mondja, hogy őjük meg, és a másik, az, az pedig imádja, ott van Jézus lábainál, és kiönti ezt a drága kenetet a, a lábára. Olvassuk tovább, hogy tovább fokozódjon ez a helyzet. Negyedik-tól a hatodik versig. Mondd -e ezért ez egyező tanítványai közül, Iskariótes Jódás, Simonnak fia, aki őt elárulandó volt. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondám, el, mintha nélkül szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tesznek, elcsené. Egy dénár, azt olvastam, hogy egy munkásnak az egy napi bére volt. Akkor most, hogyha megnézed, ez 300 dénáról szólt, ez egy évi, majdnem egy évi keresetről beszélünk itt, amennyit ért az a, az, a, az, az olaj. Akkor most képzeld el a te egy évi keresetedet, jó, légy szíves, nem kell megmondani, nem érdekel, de képzeld el az egy évi keresetedet, bemész a, nem tudom hova, a, mondjatok egy nagy parfüm céget, nem tudtok? Én se tudok, az a baj. Mindegy, bemész egy nagy parfüm céghez, és azt mondod, itt van ez az összeg, és ezért kérek egy parfüm, a legjobbat kérem. És odaadják neked, méreg drága, minden cseppje, mint az arany. Sokkal többet ér. És ide jössz, és mondjuk, itt van Jézus, és te kijöntöd azt. El tudod ezt képzelni a lábaira. És hihetetlen ez a kép, mert miért a lábait kente meg? Nem, itt nem arról van szó, hogy, hogy, hogy Mária ezt a szokást csinálja, hogy a, a, mikor meghal valaki a lábát kellett megkenni. Nem. Miért kenni meg a lábait? Azért, mert a férfiaknak ugye megmosták a lábaikat, mikor bejött a vendég a házba. Tehát itt nem azt látod, hogy, hogy, hogy Mária azt mondja, Jézus most egy kicsit tartsd a lábad, mert meg előre, mert mindjárt meg fogsz halni. Valószínű, ő tudta ezt, hogy valahogy tisztában volt vele, nem tudom, mert megemlíti az ige, de egyértelműen inkább azt látni, hogy ő víz helyett, ebben a méreg drága dologgal, megkeni Jézusnak a, a lábait, vagy megmosta a lábait a, ebből, a, ebből a fűszerekből és olajokból álló valami kenettel. És a saját hajával törli meg. Milyen érdekes ez tőlünk, elég messze, messze van, de, de nézd meg, nézd meg ezt, a, ezt a képet itt. És jön Júdás, ugye? Júdásnak magára van, magára van gondja, és egyből a nagy szája, hogy miért nem? Miért nem adtuk? Miért nem csináltuk ezt? Jézus, te vagy a főnök. Hagyod? Te nagyon jól tudod, hogy mennyit ér az. Egy évi kereset. Miért nem csináltuk ezt? Hát mennyi embernek segíthettünk volna? Ugye? Érdekes ez a téma. És Jézus, Jézus nem, csak hogy, nem csak hogy hagyja ezt az nem hanem megvédi amit Mária csinál. Hettedik-től tizenegyedik versig olvasom. Mond ezért Jézus, hagyj békét néki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. Látod, valahonnan tudta ő, hogy nem tudom, hogy hogyan tudhatta. Lehet, hogy már egy éve gyűjtögette, mert tudta, hogy ő a messiás. Nem tudom, lehet, hogy más elképzelése volt, hogy Jézus máshogy fog meghalni, de annyira tisztelte, szerette Jézust, hogy ő ezt már gyűjtögette, hogy majd én így ebben kifejezem a, az imádatomat Isten, Isten felé. Mert az, um, azt mondja, tehát akkor hagyjatok békét neki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert a szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. A zsidók közül ezért nagy sokaság értesült vala arról, hogy ő ott van, és oda menének nem csak Jézusért, hanem hogy lázárt is lássák, akit feltámasztott a halából. A papi fejedelmek pedig tanácskoznak, hogy lázárt is megöljék. Mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatt menének oda, és hívének Jézusban. Tehát látod, hogy Jézus nem mondja azt, hogy oké, okay, Mária csak egy, egy picit öntsél rá, hogy, hogy maradjon, és tényleg eladhatjuk, és mennyit, mennyit segíthettek. Hanem Jézus ott ül, ez a 33 éves fiatalember, közel a, a kereszthez, körülbelül egy hónap múlva, vagy egy hét múlva ő a kereszten van, és látod, hogy hagyja, hogy Mária megkenje az ő lábait, és meg is védi, hogy hagy, hagyd az ő imádatát, hagyd békén, hogy ő kifejezze a hódolatát. És, és mi az indoklás, amit Jézus mond? Azt mondja, hogy a szegények azok mindig veletek lesznek, mindig segíthettek e, nekik, de én már nem sokáig vagyok itt. Tehát az indoklás az az, hogy vannak pillanatok, és az most van, amikor engem imádhattok, mert aztán itt nem leszek. Vége lesz. Nem lesz még egy pillanat. Nem lesz idő még egyszer ugyanezt megcsinálnia. Ezért hagyd, hogy ő, hogy ő imádjon engem. Rosszul gondolkozol Júdás. Mert itt van az idő, hogy imádj. És egy hét múlva már nem lesz. Azok mindig veled lesznek, azokkal mindig segíthetsz. De ez a pillanat csak most van itt, amikor te ezt megtehetnéd. Milyen érdekes, nem? Hogy sokszor úgy gondolkozunk, hogy ó, mindegy bibliórára jönni, jövő héten is lesz biblióra nem? De azon gondolkoztam, hogy, hogy mi lenne, ha én most megkérném a BC-t, hogy kapcsolt ki a mikrofont. És csak azok hallják, akik ma odaadták erre a pillanatra magukat, ezt az üzenetet, ami most fog következni. Hála Istennek, hogy van, van ugye internet, azért elérik az emberek máskor is, de gondolkoztál már ezen? Hogy, hogy Jézus nem, ebben, az, ebben, a, ebben a történetben Jézus nem mondja, hogy ah, lesz majd időd máskor is ezt csinálni, tényleg, Júdás igazad van, nem. Itt az egyetlen magyarázata Jézusnak az ez, hogy arra mindig lesz időd csinálni. Erre az imádatra most itt van időd és kész. Nincs több. Júdás, ha te ma ezt nem csinálod, nincs több idődre. És elfogadta azt az imádatot. Nem rakja helyre. Az Isten elfogadja ezt az imádatot. És, és ő meg is áldja ezt az imádatot. Azt olvasuk, hogy is betelt, betelt a ház a kenetnek az illatával. Szeretem, amikor, amikor kata süt-főz valami finomat. Főleg a panelben, ha valamit főzöl, az egész házteli van vele. Még a hálóba is azt érzem még este, hogy rántott hús volt, vagy nem tudom, valami finom, fűszeres hús volt, igaz? De kétszer, kétszer kajász belőle. De tudod, mint el tudom képzelni, hogy, hogy ez az egész, ahogy megtörül, megtörli a hajával, és utána akár merre ment, Érezni lehetett az illatát a hajának, az imádatának az illatát. És ott van egy másik nagyon érdekes gondolat, csak így zárójelben megjegyezném, hogy nem írja a Biblia, de biztos, hogy ez a Mária ott volt Jézus lábainál. Ő mindig a Jézus lábainál találod, akárhányszor látjuk. Gondolod, hogy a keresztné nem volt ott? És a tanító egy csodálatos képet ad, ahogy Jézus szenved a kereszten, és Mária ott van, és a hajában még mindig ott van az ő imádatának az illata, és Jézus azért hordozta, ugye, azért csinálta végig, mert végig ránk gondolt. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 12. része, hogy az előtte való örömre nézett, és micsoda képez, hogy, hogy Mária imádatának az illata ott volt az ő orrába, amikor ott volt a kereszten, és ezért végig, végig ment. De... Csak, ez csak egy ilyen zárójeles dolog volt, jó? semmi köze ehhez a történethez, csak engem nagyon megragadott. Tehát látod, hogy nem utasítja vissza ezt az imádatot. És látod a zsidóknak, a, a, zsidóknak a, a reakciója mi? Hogy még a bizonyítékát is el akarják tüntetni annak, hogy Jézus Isten, igaz? Nehogy valaki meg tudja, még Lázárt is el akarták kapni. Mert ugye Lázárt érdekes, hogy soha nem látott beszélni. Láttad, ez soha egy mondat nem hagyja el az ajkát. De hát ő az élő bizonyíték volt, nem? És azt mondják, őt is, őt is el kell pusztítani, hogy nehogy valaki megtudja, hogy Jézus a király, hogy Jézus az Isten. Hogy milyen, milyen Jézus? És itt az imádatával kapcsolatban látunk valamit. Ő ad az embereknek pillanatokat, amikor különleges módon Kifejezhetik az imádatukat. És ő elfogadja, sőt, várja. Én hiszem azt, hogy Jézus elfogadta ott ezt a csodálatos, belsőséges <tos> uh, imádatot. Ad szituációkat, helyzeteket, amikor ott van, hogy eldönthetjük, hogy, hogy mit fogunk csinálni. Most imádni fogjuk Jézust, vagy vagy idézőjelben megölni, és a bizonyítékát is tüntessük el, hogy ő Isten. Ad ilyen pillanatokat a munkahelyünkön, a, a barátaink előtt, de tudod mit? Mivel itt egy ünnepségről van szó, én azt mondom, hogy adott nekünk Isten alkalmat hetente, hogy kifejezzük egy különleges módon az imádatunkat. És azt mondja a Biblia nekünk, hogy ilyenkor különleges módon ő jelen van. Azt mondja, hogy áldást küld, amikor egységben dicsőítünk. Ez mind ott van a Bibliában. És szerintem ő, ő elfogadja azt, amikor mi imádjuk őt. A világ számára egy ilyen pocsékolós módon, ugye? Mert a világ azt mondja, hogy miért nem dolgozol vasárnap inkább? Miért nem vagy a családoddal inkább vasárnap? És tudod, sokszor e dőlünk ennek a dolognak. Azt mondjuk, hogy igen, tényleg mennyire fontos a disznóölés, hogy közösségbe legyek azokkal az emberekkel. De én úgy gondolom, és gondolhatsz, amit akarsz, tényleg. De úgy gondolom, hogy Jézus ma lehet, hogy azt mondaná az embereknek, hogy itt az alkalom, hogy imádj. A disznók mindig veletek lesznek. Mindig lehet ölni egy disznót. De ez a nap többet nem jön vissza. Ez elmúlt. Ez az üzenet még egyszer nem lesz. Ez az imádat, amikor én itt vagyok, és együtt dicsőítünk, ez nincs többet. Az a mondat, amit én elmondtam, már nem lesz még egyszer. Igaz? Gondolkoztál már ezen? Hogy, hogy Isten ad nekünk alkalmakat, amikor imádjuk őt, és ő ilyenkor várja, elfogadja az, ő imá, az imádatunkat, hogy kijöntsük, a, kijöntsük az életünket előtte. Igen, hogy világ számára pocsékolás, igaz? De nekünk Isten jelenléte ez. Um, És aztán utána meg sokszor bánjuk ezeket a pillanatokat, ugye? Én sokszor szoktam ezt mondani, amikor konferenciák vannak, tudod? Ilyenkor van az ember leginkább megtámadva, hogy, hogy ne menjen el. És ilyenkor mindig a legjobb meccs megy a tévébe, vagy, a, vagy ilyenkor mindig valaki rosszul lesz, vagy mindig jön valami, nem érdekes ez. Hogy a sátán próbál eltávolítani minket, hogy Istent megtapasztaljuk egy különleges módon. Igaz? Hogy fölvigyen minket a hegyre, és beszéljen hozzánk, és lássuk őt egy olyan módon, ahogy még nem láttuk. Tudod mit? És olyan sokszor ott van ez a gondolat bennünk, hogy a, azok is csak bibliórák Nem. Egy hely, ahol összejövünk, és együtt imádunk ahol szolgálunk egymás felé, és szeretjük az Urat, egy különleges módon énekkel megkenjük az ő lábait, az vasárnap, és az, ezek az alkalmak. És nem jön vissza többet. És tudod, mint egyáltalán nem biztos, hogy lesz holnapunk. Egyáltalán nem biztos, hogy lesz jövő vasárnap. Itt imádjuk-e ebbe a pillanatba, amikor ő, amikor ő adott nekünk erre alkalmat. Egy pásztor egyszer azt mondta, hogy éld úgy minden, a minden, napod, a minden egyes napodat, mint a az lenne az utolsó napod. Mert lehet, hogy az az utolsó napod. És ugye ez a világnak nem sokat jelent, de keresztényként, vagy ha nem vagy keresztény itt, mi van, ha ez az utolsó napod? Odaengedted-e már a trónra Jézust? Vagy azt mondod, hogy halljon meg a bizonyítékaival együtt? Vagy azt mondod, hogy még várok egy kicsit, majd jövő vasárnap megtérek? Nem tudod, hogy lesz-e jövő vasárnap? Mert a Biblia nem mondja meg nekünk, hogy Jézus mikor jön vissza. Ma engedede őt a trónra? Ma imádod-e őt? Ez, ez a kérdés, mert Jézus látod, elmondja, hogy hogyan kell őt helyesen imádni. De imádjuk-e? Imádjuk-e helyesen? Kihasználva minden alkalmat. Odaöntjük-e drága kenetként, mert tényleg egy drága kenet, az időm drága? Drága. Az életem drága? Drága. A családom drága? Drága. De odaöntöm-e, amikor Jézus adja az alkalmat, hogy imádjam őt. Mert, mert nem akarok úgy állni. Az első korintusi levélben, harmadik részben, tizediktől tizenötödik versig, csak jegyzeteljétek le, Pál arról beszél nekünk, hogy ő egy fundamentumot vetett, ugye? Ott a korintusi levélben, a korintusi gyülekezetnek azt mondja. Ő egy fundamentumot vetett, ami nem más, mint a Krisztus, de azt mondja Pál, hogy vigyázzon, hogy ki-ki mit épít rá. Hogyan építkezik tovább, mert tűzben próbáltatik meg, ugye? És azt mondja ott Pál, hogy lesznek emberek, akik ott állnak majd azon az utolsó napon, keresztényekről beszélünk, és úgy fognak ott állni csak, mint tűzön keresztül. Azaz, hogy semmiük nem lesz. Azaz, visszanéznek egy életre, amit azt mondják, hogy végig éltem ezt az életet, de nincs semmim, mert rosszul építettem. Mert nem használtam azokat az alkalmakat, amikor én imádhattam volna Istent. Én nem szeretnék úgy állni ott. És szerintem tese. Isten ad nekünk alkalmakat, hogy imádjuk. És csak még egy gondolat ehhez Máriához és az ő hajához, aminek az illata betöltötte az egész szobát. Nem azt fog téged jó bizonysággal tenni, hogy tökéletes teológus vagy, és mindenre tudod a jó választ. Nem az fog téged bizonyságát tenni. Nem az fog téged jó bizonsággá tenni, hogy föl, föl tudod sorolni, hogy te reggel 5-kor kelsz, és hatig imádkozol, és olvasod. Nem ez lesz a jó bizonság. Hanem én azt látom itt, hogy az imádatunk lesz a jó bizonság. Nem is kellett erőlködnie Máriának, hogy bizonyság legyen Jézusról. Mert ez az illat, az imádatának az illatát vitte Mindenhová. Neked is van egy illatod, ugye? Nekem is van egy illatom. Neked milyen illatod van? Mit viszel, mit viszünk szana széljel Minek az illatát visszük szana széljel Az Jézus imádatának az illatát visszük? Mert az bizonyság lesz. Mint Mózes arca, ami ragyogott, amikor lejött a hegyről. Mint Mária haja, ahogy ment az utcán. Minek az illatát visszük? Az ő imádatát vigyük. Amikor ott van az alkalom, imádjátok. Amikor Jézus ott megengedi, mert az többet nem lesz. Olvasom a 12-től 19 versig. Másnap nagy sokaság, amely. Másnap a nagy sokasság, amely az ünnepre jött vala, halván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő, pálmaágakat vön, és kiméne elébe, és kiált vala hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izraelnek ama királya. Talván pedig Jézus egy szamarat felül le arra, amint megvan írva, ne félj Sionnak lánya, ímé a te királyod jő, szamárnak memhén ülve. Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai, hanem mikor megdicsőítették Jézus, akkor emlékezének vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket művelték ő vele. A sokaság ezért, amely ő vele volt, mikor kihívta Lázárt a koporsóból, és feltámasztott őt a halálból, bizonyságot tőn. Azért is méne ő elébe a sokaság, mivel hallá, hogy ezt a csodát művelte vala. Mondanak ezért a farizeusok egymás közt. látjátok é, hogy semmit se értek? Ímé mind e világ ő utána megy. Ez egy hihetetlen bizonyság, amit itt látunk. Lehet, hogy így először elolvasva nem annak tűnik, de Jézus dicsőségesen bevonul Jeruzsálembe, tökéletesen betöltött több proféciát is, Percre pontosan, hogy így mondjam, amikor ő ezt teszi, hogy felült egy szamára és bevonul Jeruzsálembe. Jézusnak egy királynak kiáró fogadtatást kap ugye itt. Milyen szomorú, hogy talán ugyanezek az emberek egy hét múlva meg azt kiabálták, hogy feszítsd meg, milyen, a, milyen az ember. De, de látod, itt az emberek akarják őt királynak tenni, a Máté 22-ben látható, hogy megbojdult az egész város. Tehát itt rengeteg, rengeteg ember jön ki, és öt nappal vagyunk a kereszt halála előtt, amikor Jézus bemegy, bemegy Jeruzsálembe, a Dávid városába, a proféciáknak megfelelően, és megdöbbentő részletek vannak. Ugye itt kiabálják, hogy Hozánna, hozzsanna. Azt jelenti, mencs meg, ments meg most. És ez is egy profécia beteljesülése. Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, az Úr nevében jön. Zsoltárok 118, 25-26. Ugye Jézust királyá akarják itt tenni. Azt gondolták, hogy átveszi majd az uralmat, és gyorsan kívűzi a rómaiakat, mert ő nekik ez volt, a, ez volt a képük a királyról, hogy ezt fogja tenni. Jézus teljesen más tett. Aztán egy szamárcsikón ülve jön be Jézus. Nem egy, nem egy paripán. A profécia mi volt? Örvengy Őrvegy nagyon Sion lánya, újjong Jeruzsálem lánya. királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Zakariás 9.9. Tökéletesen betölti e, Jézus ezt a proféciát. Lesz majd egy pillanat, amikor ő paripán fog jönni, be kellett, hogy töltse ezt a proféciát, megtörtént, az is meg fog történni a jelenések 19, jelenések 11-ben látod, hogy ő jönni fog, de akkor már nem választás elé fogja állítani az embereket, hogy válasz, hogy mi, én legyek a trónon, vagy valaki más, hanem akkor már ítélni fog, és nem tudjuk azt a, azt a pillanatot, hogy mikor lesz. És a legmegdöbbentőbb dolog, ami nem fogok végigmenni, de figyeljetek, ide kiírtam, és ide fogom, ha, itt fogom hagyni nektek a, a, a pulpituson, ha valakit nagyon érdekel, akkor jöjjön ide és olvassa vég, mert egy kicsit ilyen tudományos, de így kiírogattam, a, kiírogattam az egészet. De képzeljétek el, hogy ő napra pontosan megy be, Jeruzsálembe, a profécia, profécia szerint, és itt ki van nektek számolva érdekem, hogy egy pillantást ide vettek az óra, az óra után, meg volt jövendölve, hogy Jézusnak mikor kell bemennie, hogy a megváltó mikor fog bemenni a Dániel könyvében, megvan ez jövendölve. És, és Jézus napra pontosan akkor megy be, ami, ahogy Dániel könyve írja. És a zsidók ezt Tudták, ők ezt kiszámolták. Nekik látniuk kellett volna a proféciát, és, a, és azt, hogy beteljesedik a, a, az időzítés, és hogy egy szamárcsikon jön be. Nekik tudni kellett volna, hogy Jézus a megváltó. Látod, tökéletesen beteljesedik. Ő, ő a király. Jézus az igazi király. Jézus a megváltó aki azért lett küldve, hogy megmentsen. Jézus az, aki uralkodni fog. Nem én fogok uralkodni, nem te fogsz uralkodni, nem is Buddha fog uralkodni. Jézus fog uralkodni. Ő vissza fog jönni egyszer majd egy paripán, és akkor ítéletet fog hozni. Tud, minden erre mutat. A történelmi tények, amiket látunk, ugye itt emberek, akik fog, megfogták őt, arra mutatnak rá, hogy ő, ő az Isten. Én Mi láttuk, hogy ezt az ember föltámasztotta. Szóval látunk itt nem több mint 400 éves, kb. 400 éves proféciákat, amit 400 évvel ezelőtt megírtak napra pontosan beteljesedni. Szinte nincs kétség, hogy Jézus, a, Jézus az Isten. És mert tudod, tényleg vissza fog jönni. A kérdés ma reggel az, hogy, hogy ki vagy ki te királyod? Hogy elfogadod-e őt, mint királyodat? Mert egy királyt azt imádni, imádni kell. És a királyunk várja, hogy, hogy imádjuk. Amikor azt mondod, hogy Uram, valóban ő az urad. Tényleg azt jelenti-e az, az a szó neked, hogy én vagyok a szolga, és ő az Úr. Jézus ma hív minket, egy választás elé állít téged, megint. Mit fogsz választani? Meg megölöd őt, és eltünteted a bizonyítékát is, vagy imádod őt, mint királyodat? Ez a két út létezik. És olvassuk el még a 20-tól a 26-ig, és ma itt fogjuk befejezni. Néhány görög is volt azok között, akik felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért Galileai becsaidából való fülöphöz menének, és kérjék őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Megy vala fülöp, és szól a Andrásnak, és viszont András és fülöp szólnak Jézusnak. Jézus pedig... Felele nékik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett Gabona mag, el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki én nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Görögök jönnek itt ugye Jézushoz. Ők mindig a mély dolgokat keresték, hogy adják meg nekik a, adják nekek a választ, a titkos, titkos válaszokat. Ha emlékeztek rá, Pálnak volt sok gondja ott a korintusi gyülekezetben a, a, a görögökkel. Hogyan, hogyan legyünk sikeresek Jézus? Mi a, mi a kulcsa ennek? És Jézus miről kezd el nekik beszélni? A haláról. Hogyan legyek sikeres? Őt akarjuk látni. Hallottuk, hogy ő az. És a haláról kezd beszélni. És egy képet ad eléjük a búzáról. És nem tudom, hogy tudjátok-e, én ezt csak most tudtam meg, de képzeljétek el, hogyha egy darab búzaszemet előtetnénk, és minden adott, minden körülmény, és utána minden búza szemet, amit terem, azt előtetnénk, 14 év alatt benőné a földet. Olyan a búza. Hihetetlen, nem? Jézus ezt a, ezt a példázatot hozza a, a búzáról, a gabonamag Azt mondja, kíváncsi vagytok a titokra? Hogy legyen sikeres az életed? Hogy legyen áldott? Akkor itt a titok. Ha egy búzát csak így ide kidobnék, az egy év múlva itt lenne. De ha elásom a földbe, és elrohad, meghal az a mag, akkor rengeteg gyümölcsöt terem a búza. Egy darab magban rengeteg lehetőség van, igaz? És számomra megdöbbentő ez, amit olvastam a búzáról. És a búza búzaszem halálával Jézus a saját halálára mutat. Én velem is ez fog történni. Meg, meg fogok halni. És aztán majd a következő órán látjuk, hogy az ő halála hogyan lesz sokakra hatással. De tudod mit? Azt mondja itt a tanítványainak, hogyha valaki nekem szolgál, akkor engem kövessen. És ennél egyértelműen nem mondhatja el Jézus, hogy aki nekem szolgál, az haljon meg magának. Az veszítse el az ő életét. Az Engedje, hogy én üljek a trónra végre. Fossza meg. Vegye le onnan a német janit a trónról. És engedje, hogy Jézus üljön oda. Felejtse el a saját terveit, a büszkeségét, a keménységét, az ő gondolatait. Hogy egy új életet nyerjen. Hogy Jézus üljön a trónra. Azt mondja, aki ezt megteszi, az ott lesz, ahol én. És hiszem, hogy nem csak a, a jövőben. És tudod, mint én hiszem azt, hogy Jézus, ha ma itt lenne, néhányunknak ugyanezt mondaná el. De nekem szolgálsz, akkor engem kövess. Hogyan? Hogyan Jézus? Dicsődjük csak az első sorba, mit csinálja Jézus? Hajd meg! Hajd meg végre magadnak! És tudod, el tudom képzelni. Pál azt mondja, és ebbe fogom befejezni, hogy mi, mi e, cserépedények vagyunk. És el tudom képzelni ezt a szituációt, hogy Mária hozza ezt a cserépedényt, talán megtörte, vagy nem tudom, hogy hogy volt ez, de lehet ez egy jó kép, és megkenni Jézust. És én erre gondoltam, hogy össze kell nekünk ehhez törni, hogy az, ami bennünk van, az ott legyen Jézus lábainál. Hogy rákenjük, hogy megkenjük az időnkkel, az életünkkel, azt jelenti meghalni szerintem. Fölteszed azt a kérdést, hogy Jézus, hogyan kövesselek, hogyan imádjalak? Hajd meg! Nem, ahogy te gondolod. Nem, ahogy Jézus gondolja. Nem, ahogy te tervezted. Nem, ahogy én, ahogy Jézus tervezte. És akkor az sok gyümölcsöt fog teremni. És szerintem ez a helyes imádat a Jézusnak. Nem amikor én akarom, ahogyan én akarom, hanem amikor ő adja a lehetőséget, és amikor, ahogy ő mondja. Öntsétek ki az életeteket így rá Jézusra. Nem tudom, hogy Isten mit mondott neked ebből a bibliórából, de kívánom, hogy ha azt mondta, hogy végre trónfosztás legyen, akkor tedd meg ezt ma. Ha azt mondta, hogy én adok neked időket, hogy imádj engem, de te hagyod ki ezeket az időket, és elvesznek, akkor térj meg belőle, és lépjél vissza, és imádd őt. Mert nem tudjuk, hogy lesz-e holnapunk. Hogy a jó illatot vigyük ebbe a világba. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt, a, ezt az üzenetet, és... Szeretnénk imádkozni, Atyám, hogy, hogy add ad nekünk meg, hogy ne hagyjuk ki a pillanatokat. És Uram, add nekünk meg, hogy dicsérjünk, mint a királyunkat. Uram, add, hogy ne letaszítsunk a trónról minden pillanatban, hanem fölemeljünk téged oda. Istenem, köszönöm neked ezt a mai délelőttöt, hogy megint egy különleges módon látunk téged. Atyám, segíts nekünk, hogy királyunknak, urunknak nevezzünk tényleg. És itt vagyunk, atyám, és megvalljuk, hogy nagyon nehéz téged néha királynak mondani, és úrnak mondani, mert leginkább mi uralkodunk a saját életünkön, de segíts, hogy te uralkodj. És imádkozom azért, hogyha van itt olyan valaki, aki még nem adta át a vezetést, áld meg, hogy ma odaadja az életét, mert nem tudjuk, hogy lesz-e holnap. Atyám, köszönjük az igédet, köszönjük, hogy munkálkozz bennünk, és imádkozunk Uram, hogy a Te lelked még több gondolatot hozzon ki bennünk, belőlünk, vagy ezekből a szavakból. Mutasd meg, mi volt az az egy mondat, az a szó, amit te szóltál, és Uram, add, hogy az beépítsük az életünkbe. Kérlek, áld meg minket, és áld meg most ezt az utolsó dalt, és a közösségünket Jézus nevében. Amen.